Jy spandeer een derde van jou leven op een bed. Soas jy derig jaar oud is, hier is 10 jaar geslauw. Toch snaast het een mens soveel tyd en geld in die motor kan spandeer, maar wat jy net een uur of twee per dag gebruik. Dink verder, verkoop jy simpel kar, koop een nieuwe rooi fiets of rij die goudrein, maar wat jy ook wil doen, koop vir jou een splinter nieuwe sieliepastjepiedikbed by Erik Barnard mewels in Pretoria. Erik Barnard is die grootste sieliehandelaar in die land. Pretoria 3339899 Die Nies in Afrikaans, weeksta om 9 voormiddag Goeiemorgen en hartelijk welkom by Netradio SA en FM Stereo Ek is Jolanda met die Nies om 9.30 voormiddag Voordat ek voortgaan met die Nies wil ek net die volgende noem Die radios raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokke nie. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar wel die van die artikel of berichtskruiver. Die radios gee berichte unies deusjes ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen net SA en FM stereo en hier volgt die hoofdtrekke. Een voorval by een huis buitensaneen in Limpopo het tragies geëindig toe n 18 maande ouwe baba dood is nadat hy vir meer as 24 uur in ‘n boorgat was. Die baba het saterdag in die boorgat geval. Die burgemeester van die Mopani Distriks Municipaliteit in Kakareng Nakhuale sê ‘n soek en reddingspan van die plaaslike rampbestuur en ander departementen het onverpoosd gewerk om die baba te probeer het. Die politie onderzoek die voorval. Die beleerde minister van Binnenlandse Sake, Melusi Gigaba, sê documente wat die Oppenheimer familie gebruik het as permit om met die project vir een privaterminaal by die OR, OR Internationale te gaan, voortegaan, verskoning OR Tamboe Internationale te gaan, is vervals. Gigaba sê diegene wat by die proces betrokken was, behoort verantwoording te doen. Hy het in onderhoud met die SRK-beweeringsverwerp dat hy die bou van die privaterminaal goedgekeur het. Die constitutionele Hof en die ovenbare beskermer het bevind dat die GABA die gedragskode vir uitvoerende beamtes en die grondwet geskend het door onder eed in die Fireblijtsaak in die Hof te lig. Die ANC-secretaris-generaal, Ays Magasjule, sê hoewel hulle op die speciale vergadering van die Nationale Uitvoerende Komitee gepraat het, Oor wat by die VBS skandaal betrek word, is geen besluit daar oorgeneem nie. Magashule het in Kwakwa in die Vrystaat gepraat, waar die partij bezig is met ‘n Tumamina veldtocht. Magashule sê die NECA het gefokus op die verstewiging van sy verhouding met sy alliantievernote en gemeenskappe. Hy sê die partij wil sy strukture herbou voor aanstaande jaar se algemene verkiesing. Brandbestruiders op die tuinroute in die Zuidkap bestrui nog brande by plekken soos Jonkersberg, Nul en Kraansbos. Die afgeloope nawek het brande op plekke opgevlam en meer as 400 mense moes na veiligheid geneem word. So 600 brandbestruiders word door 9 vliegtuie bygestaan. 8 mense is tot diswer in die brande dood. Verskye strukture het afgebrand, en meer as 80.000 hektar veld het afgebrand. Opreimingsoperaties gaan voort. Reenwoord vir die streek voorspel wat brandbestruiding sal bespoedig. Die Nuisna municipaliteit in die Zuidkaap het die publiek gewaarskie oor vermeende bedreers wat hulle voortdoen as municipale ambtenare. Die individue vraag mense in die Reenendaal omgeving na bewering vir geldelike bijdraas om diegene te help wat door die verwoestende veldbrande op die tuinroute geraak word. Die burgemeester van Nysna, Mark Willemse, sê die publiek behoort enige verdachte bedrijvighede so gauw as moendelik aan te meld. Burgers van Iran het landweie betogings gehoud tegen Amerikaanse sankties wat vandag in werking tree. Die financiële en olie sektore sal vooral geraak word. Die betogings het saamgeval met die 39ste herdenking van die besetting van die Amerikaanse ambassade in Teheran het geleid tot vier dekades van vijandigheid tussen die twee lande. Die Amerikaanse president het in mei van jaar afgesien van die kern oordeenkoms met Iran. Donald Trump glo dat sankties druk op Iran sal plaas om na die onderhandelingstafel terug te keer. Iranse leiers het onderneem dat hulle die sankties sal weerstaan en het Amerikase optrede as een economische oorlog bestempel. Die Noordkaapse politie sê hulle het oor die nawek op vermeende gesteelde goedere van meer as 3,5 miljoen rand beslag geleg tydens operatie Vat Alles in die provincie. Die politie sê die operatie focus op die herwinning van gesteelde of gekaapte voertuije, onwettig vuurwapens en ammunisie, gesteelde vee en wild. Drie mans is ook op drie dorpe aangekeer en hulle sal na verwachting in die hof verskyn. Die politie in KwaZulu-Natal onderzoek gevalle waar gevangenis uit wettige aanhouding ontsnap en in een ander geval probeer ontsnap het uit die politie celle by die Isipinge politiestasie suid van Durban. Volgens berichte was van die politielede op een routine besoek aan die selle toe hulle dier die verdagtes berompel en met vier wapens aangehou is. Een verdagte is dood en nog vijf is gewond. Twee is nog op vrye voet. Die politie sê nie een van hulle lede is beseer nie. Die levens van meer as 200 Italiaanse krijgsgevangenis wat tydens die tweede wereldwoordig in die zonder watergevangenis buiten Pretoria aangehou is, is gister weer herdenk. Vriende, familielede en verteenwoordigers van die Italiaanse regering, sowel as lede van die plaaslike gemeenskap, het by die Italiaanse begrafplaas vergader, waar die krijgsgevangenisse oorskot begrawe is. Dit is van jaar die 75ste herdenking van die monument op die plek waar die Italiaanders begrawe is van die gevangenis is in aanhouding dood, terwyl ander weens verskye siektes of ongelukke dood is. Die oudste oorlewende krijgsgevangene, Paolo Ruccini, is nou 99 jaar oud. Die Zulu-koning Goodwill Zelletini sê die, aan, die aanbed van die Devali feestveringe by sy paleis op Canongoma in die noode van KwaZulu-Natal moet gesien word as een poging om eenheid en verdraagsamheid onder die onderskye rasse te bevorder. Die monargie het die Indiese godsdienstige feesvieringe by een van sy paleise aangebied, wat deur meer as 200 Indiese gaste bygewoon is. De Diwali is 'n heilige geleentheid wat wêreldwyd deur Hindoes en Tamils bygewoon word. Die koning het die nasie gevra om te verenig en kulture van verskillende rassegroepe te aanvaar. Die minister van Binnenlandse Sake, Melusi Gigaba, sê hy sal slechts as minister bedank en dien presidential ramepoza om vraag om dit te doen. Dit volgt na verskye beroepen door politieke partijen en drukgroepen dat Gigaba in die pad gesteek moet word. Die openbare beskermer het bevind dat Gigaba die gedragskode vir uitvoerende ambtenare oortree het to hy in die vijerblijd luchtvaartzaak onder eet geleeg het. Een seksueel expliciete voet, een video van Gigaba wat aan die lucht gekom het, het ook skade aan sy beeld berokken. Die GABA het in 'n onderhoud met die SAK gesê, indien die ANC sy uitvoerende komitee of die president om vir hom te bedank, sal hy dit doen. Die verhoor van 6 mans wat daarvan verdink word dat hulle verantwoordelik was vir die aanval op die Ngobo politiestasie in januari van jaar, begin vandag in die Hooggerechtshof in Mentata in die Ooskaap. Die mans het na bewering die politiestasie van 4 wapens beroof en vijf politiebeamtes en een soldaat doodgeskiet. Drie van die politielede is by die politiestatie vermoor, terwyl nog twee in hulle voertuig geskiet is toe die bende die voertuig gekap het. Streng veiligheidsmaatregels sal by die hof geld. Die president van die politie- en gevangenisdienstvakbond, Popkroo, sê Zamele Sebakulu, sê een meer rubieste benadering is nodig om die veiligheidsgroepering in die land recht te ruk. Sebe Kooli het lede van die vakbondse centrale uitvoerende kommenteer in Aireni in Pretoria toegesprek. Die vergadering het bestek geneem oor die voordruk wat onder die huidige leiderschap gemaakt is en onderzoek ingestel na maniere om werkers te bemachtig. Hy sê dit is belangrijk dat veiligheidspersoneel in ‘n meer gemaklike omgeving moet wees om een misdaadvrye Zuid-Afrika ‘n werkelijkheid te maak. Minstens 12 mense is dood in oorstromings op die eiland Sicilië in die suide van Italië. 9 van die slagoffers is van twee families wat dier vloedwater vastgekeer was. Die families was saam in een huis nabij Polermo toe een nabijgeleere vier sy wale oorstrom het. Op 'n ander plek op die eiland is nog 3 mense dood toe hulle motors in die vloedwater vastgekeer is. Die burgerrechte groep Afriforum sê hy gaan een lastbrief wat verledeweek bekom is om beslag te lewe op die EFF leierse baatis aan die balju van die hof oorhandig. Afriforum het week die beslaglegingsbevel in die hooggerechtshof in Pretoria bekom om alleen maar te doong om hun rechtskoste te betaal. Dit volg op suksesvolle rechtsoptrede van Afriforum teen die EFF en sy leier om op te hou om mense aan te huts om grond te beset. Die hof het beslis dat Malema en die EFF rechtskoste van 330.000 rand moet betaal. Die burgerrechte groep sê hulle is nooit betaal nie en is vast om hulle geld te kry dier op die EFF en Malema sy baardes beslag te le. 9 vermeende transiterovers van Maai King in Noordwest doen vandag in die Molopo Landroshof aanzoek omborg aanzoek. Sylvester Mpevoo en sy 8 meerbeskuldigde staan terecht op aanklachte van onder meer samenswering tot moord, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie, roof met verswarende omstandighede en die diefstal van ‘n motor. Een bekende sakeman is een van die beskuldigdes. Vicky Momberg, wat Tronk toegesteerd is omdat sy racistische uitlatings teen oor politiebeamtes gemaakt het, apelleer vandag tegen haar vonnis. Momberg is in februari 2016 gesien in een video terwyl sy racistiese uitlatingsgemaak het teen oor politielede wat daarby gestaan het nadat grijpdiewe op haar toegeslaan het. Sy het hulle herhaardelik die kaaf oor toegesnauw. Sy is in november verlede jaarskuldig bevind op vier aanklachte van Krimen en Jurea. Sy is tot drie jaar tronksraf gevonden waarvan één jaar opgescoord is. Sy is aanvankelijk verlof tot appel geweier, maar die Hoge Rechtshof het later toegelaat dat sy kan appeleer. Twee verdagtes wat in echtenis geneem is vir die moord op een familie van Vlakfontein in die suide van Johannesburg verskyn vandag vir die eerste keer in die Linatia Landroshof. 7 mense, drie vrouwe en vier kunders is vermoor. Die slagoffers is gister in Pietermaritsburg begrawe. Een van die verdagtes is in Pumalanga nabie de grenspos in echtenis geneem. Hy was in die besit van bankkaarte wat aan twee van die slagoffers behoort het. Die tweede verdachte is in Dobsonville in Soweto in echtenis geneen. Die Demokrate en Republikeine sal vandag hulle laaste pogings aanwend onder kiesers in hulle onderscheid veltochte op die vooraand van die Amerikaanse middeltermijnverkiezing. Dit word wijkbeskouw as ‘n referendum vir die Trump-presidentie. Trump het tot diswer die veld toe gebruik om te waarskie dat Amerika bedreigd word door duisende onwettige emigrante, uitverspreide misdaad en vir demokrate wat socialisme bepleit. Die demokrate hoop op hulbeur om minstens gedeeltelike beheer in die kongres ter win om Trumpse agenda te vnoik. Volgens peilings is die demokrate in een beter posiesie om die mederheid in die huis van verteenwoordigers te behaal, maar sê daar is talle moendlikhede van onverwakse gebeurde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 Dit volg nadat die Amakosi Supersport United in Durban geklop en doorgedring het door die halfeindronde van die Telkom uitkloktoernooi. Barokka speel in die ander anderhalfeindronde tegen Bid Westwits. En dit is die einde van vanochtend Sinnesburg. Kom ons luister na Geelma de Lievies van Christastein voor ons bij die temperatuur in die hoofdcentra van die landkom. nodig jy herstelwerk aan jou huis of bezigheid enige area en gouding Sukkel jy met geete afvoerpijpe stormwaterpijpe rehoelpijpe by winkels of wil jy jou winkel net optolie kommersieel of industrieel nie sikkel nie ICS specialist tot jou redding vir een permanente oplossing die eerste keer enige area in goud 10 skakkel dieselfde 083 798 93 62 nou 083 798 93 62 Lachens tak hierdie grond, pat, hierdie lot oor die drumpel wat wegraak sonder vrede sal sy peibel en kapoe om kan draan om laat proe om vertel oor Verkeersboetes behels meer as een klein ongereef met minimale gevolge. Jy kan een kriminele rekord kry of probleeme teekom as jy jou rijbewijs of motorlicens jy hernie en die metropolitie kan jou by padplokades lastigval om die boetes te betaal. Fines4U minder moeite met verkeersboetes die rol te monitor en vinnig, wetlik en effectief af te handel jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons specialiseer in groot vloote en streef daarna om jou geld te bespaar.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 reteerde vir vandag vir die hoofdcentra in die land soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, bewolk en baie warm met een minimum van 16 en een maximum van 32 grade. Nelspruit, gedeeltelik bewolk en baie warm, minimum 18 grade en maximum 32. Pretoria, bewolk en baie warm, minimum 16 en maximum 30 grade. Johannesburg, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide donderbuie. Minimum 14 en maximum 28 grade. Vereniging, bewolk en baie warren met een minimum van 14 grade en een maximum van 30. Rustenburg, bewolk en baie warren met verspreide donderbuie, minimum 15 grade en maximum 32. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk en warm, minimum 6 grade en maximum 28. Kimberley: bewolk en warm met een minimum van 6 en een maximum van 29 grade. Durban, gedeeltlik bewolk en warm, minimum 17 en maximum 25 graden. Ooslondon, gedeeltelik bewolk en matig met middagreën en donderbuie, minimum 10 en maximum 22 grade Uppington, gedeeltelik bewolk en warm met een minimum van 6 en een maximum van 27 grade Kaapstad, bewolk en koud met donderbuie plekplek, plek, minimum 11 grade en maximum 14 graden. Portelisabeth, gedeeltelik bewolk en koel met een minimum van 10 en een maximum van 18 grade. En laast in Sutherland, bewolk en koud met een minimum van 0 en een maximum van 12 grade. En dit is die einde van die nieuws en weerberig. Besoek gerust ons webverwe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radios ook speel en jy met enige selfon of rekenaar kan saamkuier en loer geris rond. Daar is ook potgooie van vorige programme indien jy dit gemis het. Sluit aan by ons Facebook groepe en gaan like ons Facebook plaie. Nooi al je familie en vriende om saam te kuier. Indien jy wil adverteer op die radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, contact ons geris. Op die webblad onder die hoofie, contact ons, is daar een vormpie wat jy kan invul en ons sal terugkom met die pakket wat jou zak sal pas. En indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak Corrie geris, en sy kan vir jou webwerf bou en jy krij een gratis domein lewenslang met 2000 MHDD, 10 e-postadresse, en een gratis SSL sekuriteitsysteem op jou werf, so jy kan een winkelkie opsit en veilige betalings neem. Kontak haar op die webwerf met bult van die kontakvorm of stuur vir haar e-post by Corrie, by unilab.co.za Dit is corrie en die e-teken uni koppelteken lab .co.za Wil jy jou woordkensbemaart, nationaal en internationaal, reeds gedrukte boeke of e-boeke word ook gratis op ons winkel gelaai. Contact Corrie vir meer besonderhede. Haar Skype is corrie.slabbert3 Dit is corrie.slabbert3 www.sla.pb.e.at in die syfer 3 of stuur vir haar e by Corrie by Unilab.co.za Het jy boeke wat geproeflees of vertaal moet word, ons kan help. Selfs al wil jy jou boek in audioformaat op een CD bemaak. Contact vir Cathy by Cathy by netradiosa.co.za Dit is CA THI en die e-teken netradiosa.co.za Kan jy sam die webperwe of met TNN, gaan volgens ons om daar ook, met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits, of in jou huis of kantoor, so lang jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem, die radio straak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokken nie, Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar wel die van die artikel of berigskryver. Die radios geberigte en die stees was ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen netradio SA en FM stereo. Geniet jou dag saam met ons met heerlijke muziek wanneer daar nie lewendige programme op die lucht is nie. Die programrooster vir vandag is soos volg. Om 9:30 was die nies en weer saam met my Jelanda. Om 1 hier staan ek in vir Arleen met Afrikaans soos groot. 5:00 vanoggend is Menslief, ek is lief vir jou saam met Corrie. 7:00 vanaand is Dr. Tini Eilers met Oordeenking en 8:00 vanaand is ek weer terug met Potpourri, 'n musiek- en geselsprogram. Wil jy jou droom bewaarheid en jou passie uitloop uitleef om 'n radioomroeper te word? Kontak vir Corrie by korrie, by netradio.sa.co.za Op hierdie noodgritte groet ek jou. Geniet jou maandag saam met netradio.sa en FM stereo. Ons speel uit met Babbelbek van die Campbells. Tot ziens! <mys> New Season Jewels, ontwerpers en vervaardigers, wat exklusieve jiveleers waren, reeds vir die afgeloope 28 jaar. Soek jy iets vir daardie speciale geleentheid, iets vir altyd, iets kostbaars. Sê dit met juvele, diamante en ander edelstele. Niks kan so mooi, so die praat met die anderse hart as juist goud en silver en diamante nie. Moet die vader soek nie. New Season Jewels is net die plek vir jou. Kom besoek ons geris by Ruiten Park Plaza, Kasebo in Ruiten. Skakel geris vir die persoonlijke consultatie. Ons doen ook 3D skets op aanvraag vir ons klihente. Ons voorsien al die diamante en edelsteene. Benodig jy dan een waardasie vir verzekeringstoel eind is? Contact gerust olie van Staden by 082 958 2239 of besoek ons web thuis te by nsjules.co.za Jy kan ook vir ons e-bosteer na info at nsjules.co.za Onthou die naam New Season Juuls und Werber von me bubble back, gaze yeah, me bubble back, yeah, bubble back in my hack. Yeah, gaze yeah, me bubble back, gaze yeah, me double trouble back, yeah, baby bubble back. Yeah, yeah me bubble back, gaze yeah, my bubble back, jy yeah, is my double trouble back, jy baby bubble back jy weet jy is bedoel vir my net vir my net vir my hoekom wil jy dat in stry, dat in stry, dat in stry ek sal wacht vir die morgen ek sal wacht vir jylle So bad, to river top, ultra, as she me suns cuz that all. Yeah, give yeah, me bubble back, give yeah, me bubble back, you bubble back yeah, yeah, in my head. Yeah, give me bubble back, give yeah, me trouble back, you baby bubble back. You brought me over a road, over a road, over a Is te mooi, is te mooi, is te mooi Ek sal wacht vir die morgen Ek sal wacht vir die hele maan Ek sal wacht vir die wereld opoudra back yeah eat me bubble back a bubble back you mock me hack yeah yeah eat me bubble back yeah eat me double double back you baby bubble back bubble back bubble back bubble back bubble back, bubble back. Hack. Yeah, yeah, he's my bubble back Yeah, he's my double trouble back Hey, baby, bubble back